M-am apărat zadarnic și mă strecor din luptă în umbra lumii albe, cu lancia înaltă ruptă. Pusei pământ și ape, zăgazi între noi și suntem pretutini în alături amândoi. Te întâlnesc pe toată poteca în așteptare, necontenita mută a mea însoțitoare. Pe la fontani ei unda pe palme și mi-o dai iscată dintre pietre și timpuri. Fără grai. Ți-ai desfăcut cămașa și întrebi, Cu sânii în mână te vreau să astâmpăr setea din ei Sau din fantână. Ai dus la gura cu gura mea plecată Văind să bei cu mine, Scântea lui deodată. Am în totul Ca umbra și ca gândul Te poartă în ea lumina Și te-a crescut pământul. În fiecare sunet, tocerată ta se aude în vijelii, în rugă, în pas și în alăute. Ce sufăr mi se pare că ți este de durere, De față în tot ce naște, de față în tot ce piere. apropiată mie și totuși depărtată, Logodnică de apururi, Soție, niciodată.